В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Запрошую послухати інсценоване оповідання сам собі пан Бориса Грінченка, знаного українського письменника, мовознавця, педагога і громадського діяча рубежу 19-20 століття. У цьому творі, написаному в 1902 році, Автор порушив проблему соціальної нерівності у тогочасному суспільстві. Пригоди і переживання героя оповідання, селянина Данила, який опинився в пихатому панському товаристві, Борис Грінченко зображає як із гумором, так і з болем, адже бажання бідного селянина наблизитися до вищого світу виникло не від заздрощів до чужого статку, а від почуття власної людської гідності. Я їхав залізницею, третім класом, як звичайно, у вагоні з написом «Для некурящих». Ох, цей напис! Раз у раз доводиться воювати з подорожнями, що вони справді не курили. Цього разу трапилося, що в нашому вагоні людей було дуже мало. Із них виявився тільки один курій – високий літній селянин у кудлаті Капелюсі. З-під якої блищала пара розумних виразних очей. Він їхав з двома своїми товаришами, і з їх розмови я дізнався, що цих трьох дядьків уже не вперше посилає сільська громада до міста клопотатися за одну громадську справу. Тепер вони верталися додому і були веселі. Справа клалася на добре. Дядько в Капелюсі витяг з кишені курецьке знадів'я. Та й почав поважно длубатись у кисетині, добуваючи звідти тютюн та натоптуючи його в люльку своїми товстими робочими пальцями. Як він взявся буду сірників, я попрохав його не курити, показавши напис. Хіба для некурящих. Вибачайте, не буду. От якби тут не було цієї таблички, то хоч би ви були й дуже великий, пан, я вас... Не послухався б і нічого б ви зо мною не вдіяли. Тоді б я нічого вам і не казав, бо й я корився б тоді тому праву. Хіба. Оце добре, що у вас такий напрямок. А то, звичайно, так буває, щоб люди під право хилилися, а пан – ні. Це вже я вивірив і на цьому курістві, бо мені була така притичина. А, а яка ж саме притичина вам була? А, то справді притичина. Чудосія. Я б такого і не в як Данило, не витримався. Бо це треба як затятися, то вже щоб і не зрухнутися і свого. Так може б ви й мені розказали про вашу пригоду? А таки розкажи, Даниле. Панові, розкажи, розкажи, воно, знаєте, чудне, розкажи, що та, та там такого. От собі, звичайно, чоловік щось робить, а тим часом то про те, то про це думає, мізкує, от так і я. Ну, то вже думка в мене, нехай собі там хто що хоче. А я вже дознаю, як воно так на світі жити, щоб ніхто тобою не поштурхував, а щоб сам собі пан був. Їздять, пани, у першому класі, поїду я. Бісь його бери, що воно дорого, отже я з того не зубожий. Хозяй свічка в мене хоч там і невелике, та не зовсім і мале. А син у мене один, роботящий паруб'я, то все воно йому самому припаде. А там хіба що за дочкою, що дам А більше нікого й нема Отак собі надумавшись Це було цієї осені. Та й лаштуюсь у дорогу Та й нікому не хвалюсь У мене в городі було таке діло До знайомого чоловіка Як прийшов той день Удяг добру чумарчину Узяв карбованців із 20 грошей Та й на станцію вже б то йти А тут жінка що ж це ти, чоловіче, в дорогу йдеш, а куди й не кажеш? Що воно за мода? Мабуть, уже знову за якимись громадськими ділами тільки гроші переводиш. А я на сміх і кажу, піду панського права добувати. Тю, чи ти не здурів? Чи тобі на світі жити надокучило? Ні, тільки надокучило мужицьке право. Що ж ти робитимеш? А що ж я робитиму? Де пани бувають, там і я побуваю. Удивлюся, чи не можна якось так, щоб і мужик в одній хаті з паном сидів. Ой, лишенько, mm. пропав же ти, пропав же ти навіки, та тебе ж закатують. Та тебе ж на Сибір завдадуть, Або на Соколиний острів запроторять. Та там же гаду-гаду, Що й ступити хрещеній душі не йде. І звідки вона те знає про той гад? Гарад, що дітей на той час у хаті не було, А тобі їх стара до лементу призвела. Уже й не радий, що й признався. Почав її умовляти, почав їй те та се, Так-сяк розважив, затихла. І шкода мені, і самому, наче, трохи смутно стало. Ну, а все-таки того, що намислив, не кидаюсь. Простою станцію. прийшов. Узяв білета першого класу. Так і дали, нічого й не сказали. О, та й дорожний, хай нехай йому всячина. Це так, що не дурно панське право достанеться. Ну, та дарма. Один день той, що батько у плахті. Вийшов я до вагонів, подивився, де синім помальовано, ото той моє. Так просто й чим чекую у перший клас. А на зустрічі з вагону кондуктор. Не сюди, не сюди. Куди пхайся? напереди. там третього класу вагони. А я таки собі тиснуся. Чи ти чуєш, Мурло, що я тобі кажу? Не тут третій клас, а спереду. Та що ви гукаєте? Мені не треба третій клас, а перший. Та й показую йому білета. А, панові білета несеш. Ну, іди коли так. Та не барись там, бо скоро поїзд рушить. Брешеш, думаю, я сам собі, пан. Та й посуваюся у той перший клас. Іду, а самому таки трохи моторошно. Увійшов туди... «Бий тебе, сила Боже, відразу не розбереш, куди й поткнутися!» «Одначе проліз тісненькою вуличкою та й вступив у таке, що воно вже й не вагон, а таке зовсім панська світлиця. Тут тобі й столики, тут тобі постелі, тут тобі й тапчани. Народу не дуже багато, панів кількоро та пані двоє бачу. Сидять, пани, треба й мені сідати». Набачив порожнє місце, підійшов та й сів на тапчанчику та так і пірнув у нього, ну, та й м'яко. Мужичок, а, мужичок, не туди попав, тут перший клас. <реш> а так, пане, перший. <реш> ну, так зачем же ти сюди, коли тобі в третій? Ні, <реш> <реш> <реш> <реш> nee, мені імену в перший, а третій мені тепер не в моду. Бо в мене білет не туди. Подивіться самі. Та й даю білета. Глянув він раз, два, знизнув плечима, тоді звернувся з іншими панами. Справді, у нього первого класу білет. У -у -у -у. Хто ж це тобі дав? Ніхто мені не давав, я сам собі купив. Нащо ж ти його купив? Це ж дорого. У третьому класі дешевше. А дешевше. Так нащо ж ти сюди купив? А ви ж, пане, нащо сюди купили, а не в третій. Адже ж і вам дешевше було б. Та то, то ти, а то я. Ти не рівняй. А коли вже сів тут, так сиди тихо, та чорт зна чого не розказуй. Ти хіба що я вас, пане, зачепив? Тож ви мене зайняли. йому та бачу, що воно сердите. Та вже й мовчу собі. І воно замовкло, і пішло в куточок до вікна, та й сіло навпроти мене. Поки ми оце балакали, вже й поїзд рушив, а трохи згодом і кондуктор ускочив. Той такий, що мене виряджав до третього класу. Дивиться на білети та цокає по них. Дійшов і до мене. Ти чого тут? Я ж тобі казав, що не в цей вагон. Аж воно таки в цей Отказую, та й подаю йому білета. Він зирк, та й ні в сих, ні в тих. Так це твій ваш білет. Та мій же, мій. Здвигнув кондуктор плечима, цокнув по білетові, та й вернув. Подався далі. Коли це трошки згодом, підходить до мене молоденький панок. Зіперся на стовпчик, утупив у мене очі, та й питає. А ти ж, мужичок, як це? За всіх де їздиш у первому класі? Чи, може, ти козак? Так, козак. А де ж ти живеш? На селі чи хутір свій маєш? На селі. Далеко від станції? Де там? Зараз і станція. Ти ж на станцію ходиш чи їздиш? Ну, як коли йду, а як треба, то їду. Ти сам їздиш? Чи, може, і найми до тебе є? Ну чому немає? А хата ж у тебе велика? Докучило вже мені це. Та саме як на мене. А у вас, пане, яка? Чи велика? Як? Та хата, кажу, у вас велика. А тобі яке діло до моєї хати? Та ви ж за мою питаєте. А найми-та ви держите, пане? Чи самі на станції їздите? Ти, ти. Чорт знаєш, що говориш! Ну, дарма. Сидимо собі та їдемо. Пани про своє говорять, а я сам собі про своє думаю та всячину роздивляюся. Мене покинули, вже й не дивляться на мене. Добрий тютюн вони вживають, аж пахне. Наш так смердить, а це як ладанець. Якби такого чоловік заживав, то жінка і не вигонила б усіни з люлькою. Ей, а це вже не ладанець. Товстий пан закурив таку товстючу чорну цигарку, просто з листя кручену. Ну, та й міцна ж, ця й мені дух забиває. Треба, мабуть, самому покурити, а то задавить. А так собі, думаючи, витяг кисета, та й набиваю люльку, набив, закурив... Коли чую, я й не туди, то що це мої пани кашляють уже від мого люлечно. Зараз не підбігає паничек із закрученими вусиками. Мужичок, а мужичок, а зачем ты ти куриш? Там пане покурити Хотелось Не можна тут курить. Адже пани курять, і у вас цигарка в руках. Ти чуєш, табак не той, а в тебе тютюнище такой що весь вагон засмердєв. Коли ж у мене немає іншого. А хіба ж тут мужицького тютюну не можна вживати, а самий панський? А вже ж. А де ж написано? От там. Ні, пане, я письменний. Там написано про те, щоб не виходити з вагону, як поїзд іде, а не про тютюну. Коли тут як зірвиться то товстий, пан як підбіжить до мене, як гуконе. не. ну ж вам, вогну. Не смій курить своєї смердючої гидоти. Ви, пане, не кричіть і не тупотіть, бо й мої такі самі гроші, як і ваші. А та цигарка, що у вас у руці, може вона мені смердючіша, ніж вам моя люлька. Кондуктор! Вивез! кондуктор! За малу годину вже із кондуктором вертається. Зараз той до мене. Не кури. А хіба ж не вільно? У первому класі не можна такого чучуну. Тю а де це написано? Та не кури, бо я тебе виведу. Ні, не виведете, бо я маю білета. Нехай пани не курять, то й я не куритиму. А як їм вільно, то й мені. Ой. Кондуктор Верті поживився, як пес Макогонова. Нічого не відказав та й подався собі. Змовкли пане, тільки сопуть та плюють. Я тим часом давно вже й люльку докурив, і дим від неї розвіявся, затихлий пане мої зовсім. Проскочили ми так і ще станції зотрі. Знов заманулося мені курити. Одначе тільки сягнув у кисет по люльку, коли це пан з чорною бородою, що все якусь книжку читав, пересідає до мене. Чи не хочете мого? Та, спасибі, дякую. У мене ще й свого потягне. Вже коли курець, то маю свою люльку і тютюнець. Та свій і надалі здасться. А я був би дуже радий, якби мого зажили. Який він вам буде на смак? Подивився я на нього. Сміється з мене вражий пан. Не хоче нюхати ручкового, так підносить турецького. А втім, видко, що добрий чоловік. Може він, щоб сварки знову не було, та нападу на мене. Нема вже чого мені сваритися, коли він до мене по-людському озивається. Добре, коли ваша ласка, то й візьму. Узяв, подякував, закурив, та й думаю собі. Бач, як воно на світі діється. То, як собаці кидали, а тепер уже, як людині, подають та припрохують. Е -е -е. Треба тільки не подаватися, так же я тепер і робитиму. Бач, як затягся. А? <ріху> Приїхав я до міста. У мене таке діло було там до знайомого чоловіка. До обіду з тим чоловіком, а тоді покупив дещо. Увечері б можна й на машину, щоб додому. Та у мене думка не така. Треба ж іще подивитися, якого-то як самому собі паном бути. Куди б же мені піти? Піду я до театру. Хоч я сам у ньому і не бував Та такий попович наш мені розказував Що там штукуючи, Таке роблять Неначе справді воно і є І кохаються, і цураються І миряться, і сваряться Отож піду я подивитись Та й куплю собі Панське місце Пішов Ходжу по городу та читаю по тих стовпах, де здорові газети наліплюють, за отакелезними літерами, шукаючи нема де театру. Так усе або вчора був, або завтра буде, а сьогодні нема. От мені не щастить. Ходжу від стовпа до стовпа як дурний. Коли таки натрапив на свої, хоч воно і не театр, та таки щось на нього скидається – у залі дворянського собрання як концерт. Одміна його зна, думаю собі, що воно за концерт. Одначе, прочитавши газету, бачу, що там грають і співають. Ну, то можна й слухати. А почому ж там платять? Є місця по пів карбованця і по карбованцю, і по два. Ото вже саме панське, як по два. А де ж це воно є? Написано, в залі дворянського собрання. Ну, це ж, мабуть, там, де пани дворяни збираються. Підходжу до великого того дому. От, що знаєте, позад собору. Аж там уже перед дверима народу, народу, тиск. Разу-раз ті їх валітони під'їздять, та все туди, та все туди. Це ж буде тіснота, така, що й києм не протиснеш. Ну, думаю, голубе, держись, цупко, бо тут гляди ще дужче завихорить, як на машині в первому класі. Та так сміливо, слідком за одним паном у ті ж двері. Іду так, як мені сказано, коли справді сидить за столом якась панночка і білети продає. Підійшов і собі. Е, дозвольте мені, коли ваша ласка, білет. Нєту, все продали. Тільки в перших рядах є. Два рублі. Е, О, ж мені й треба. Взяла гроші і дала білета. Ну, там пане ще роздягаються, ну, а я собі був у марчині, то так просто й пішов у ту залу. Не питався й куди, бо мені вже розказано, де повертати. Як увійшов, то тут уже не буду брехати, таке стало мені дуже моторошно. Хата така здорова, як клуня, та де ще більша та вся блищить. Ну, не зстино ще дужче, як у церкві. А повнісінько стільців наставлено, народ вештається, та все пани та пані, які сидять, які ходять. Зроду віку не бачив такого. Якби не намірився йти, то мабуть би вернувся, а то, що вже дуже затявся. Держись, цупко, знову кажу собі, та все посуваюся, та все посуваюся, помалу поміж панами, та проміж цільцями до свого первого ряду цілюся». Та ще ті пані з довгими хвостами, ну їй же, Богу ти моєму, одній так у той волоку плутався, як пар у боку гарбузині, мало не впав. Мужа. Щось мені за це й сказано, та я не розібрав. Дивляться на мене всі та дивуються, одначе пускають. Помалу протюпав я до першого ряду, знайшов свій сьомий номер та й сі. Сижу, мовчу і не озираюся. Дивлюся на ті здоровені патрети, що по стінах, та на той хортоплян, що грають на ньому. А позаду усе шамотаються, пани, усе шамотаються. І вже чую, що щось, мабуть, про мене омонять. Смотри, смотри. Мурло. Мурло. Мурло. Зирнув я так трохи через плече, коли пани. Кубками позбивалися, гомонять та на мене показують. А це, бачу, один наближається до першого мого ряду. Крутнувся разів згода та й став коло мене. Можичок, ти не туди попав? <різь> Ні, туди. Ось у мене і білет є. й що, що білет, то дарма. А можна тут сидіти тільки тому, хто в панській одежі. А в мужичій ні. Хіба одежа слухає? А, адже люди. А люди, люди, та тільки не в такій одежі. Це дворянське собрання, так мужикам не годиться. До школи він мене. Стривай же, ти думає, загну я тобі карлючку. Та й питаю. А хіба пани тут щось погане робитимуть? Що не можна й дивитись на нього? А він собі круть, та й побіг от мене, нічого не сказавши. Біжи. Коли трохи згодом тупотить щось до мене, здається той лакей, що одежу з паніві знімав. Прийшов, мужичок, уставай, іди. Чого? Ніця! То за билет, и тут тільки господам можна панам. То заплатив за білет, той тут і пан. Я заплатив, той сидітиму. Іди, бо виведуть. Побачимо, ви лучше йдіть до свого діла. Чого ви до мене причепилися, як шимська смола? Побігіть цей тим слідом. Може, вже й годі, і покинуть, думаю собі. «Бачу, суне до мене отой хватальний, що по базару ходить та переку поганяє, аж засапавшись, аж стільці валя, а так посмішає, прибіг та як зашипить!» «Вон отсюда!» «Ваше благороді, ви на мене не кричіть, бо я гроші віддав так, як і пани!» «Взять його!» «Тут, де не взялись, той самий лакейчик та поліцейський, ухопили мене, та й ведуть. Іду, не опинаюся, бо бачу, що вже не поможеться!» Ну і сором же було проміжу того панського натовпу йти, а вони гемонські ще й сміються. Іди, іди, іди. Вивели мене в сіни, каже хватальний до солдата. Забери його в поліцію, хай переночує, а завтра я йому по-своєму розкажу, як у концерти ходити. Чому? Люга. Ще є перевірка. Повів мене, солдат. А куди це ми йдемо? Я хіба не чув? У поліцію йдемо. Або дайте, ти пішов круга кругосвіта. Так, хіба це ви справді в поліцію мене ведете? Веду. А нащо? Бо звелено. А, а що ж у поліції буде? Закину тебе в темну, то переночуєш. Я хіба не чув? Чув, а як переночую, то що буде? А тоді надзиратель буде тобі розказувати по-своєму. О, а що ж то воно по-своєму? Хіба не знаєш? Не знаю. Хех. Ну, то завтра твоя морда знатиме. Як почув я те, то так мені мов окропом хто в обличчя линув, а далі й дух перебило. Це вскочив по самі вуха, ще помовчав, тоді й кажу. А що якби зараз за це від вас? Та я втік. Який швидкий. Помалу, бо попа звалиш. Ну, а якби таки втік? то я б тебе наздогнав і морду набив. А що б ти в старцях щастя не мав за таке слово, думаю? Та й знову мене серце огнем узялось. Та треба терпіти, щоб не було гірше. А він на мене скоса позирата. Не оставайся, не оставайся позаду і дивиш попереду. Та я не застаюся, я так собі думаю. Що якби я вам карбованця в кишеню вкину? То тоді б, наздогнавши, морди не бив би, а тільки взяв би за шияку та й потяг би у поліцію. А якби два карбованці, то, може, б вам важко було бігти? Ні, не дуже. Ти багач білети у першому ряді купуєш. Ну, то, ж, що багато витратився я. Ні, а... Як два з половиною, то вже, мабуть, заважуть. Мабуть, не підбіжете. Хто його знає, що я надзирателеві казатиму? Скажете, що втік по темному, а ви зачепились, упали і не нас догнали. Хто його знає, давай три, то може і важко буде. Вийняв я три карбованці та й укинув йому в руку. А ми й йшли саме до темнішої вулички. Я й метнувся туди, біжу, аж земля піді мною горить, аж дух мені забиває. Озирнусь, уже його в темному не бачу. Тоді завернув у другу вуличку, чую, торохтить. Їде звощик підождав та так на нього й скочив на станцію та швидше. Поки до станції, то все боявся, що спізнюся, а як увійшов у станцію, то вже не знаю, як і білета купив, як і у вагон ускочив. І що ж би ви думали, аж поки поїзд рушив, то трусився. Не страшно мені тих поліцейських самих, та страшно тієї ганьби та зневаги. Отак я того права добувався, та не добувся. Вернувшися додому, той жінці довго не признавався. А далі таки сказав. Вона на мене мокрим рядном ще стільки грошей перевів. Еге, тобі байдуже, що з мене так назнущалися, тільки за гроші клопочися. Так тобі й треба. Ото. Не витівай чого. Та тобі ще дарма. А то біда, що хоч я їй наказував, щоб нікому ані телень, одначе вона таки розказала про все своїй сестрі Хотині. А в тієї язик, як лопатень. Так усі й довідалися. <ріпи> <ріпи> Сміються тоді з мен. Панського права, кажуть, добувався. А воно і не правда. Не панського, а таки людського. слухали інсциноване оповідання Бориса Грінченка «Сам собі пан». Ролі виконували Анатолій Решетніков, Микола Шудько, Борис Лук'янов, Нонна Копержинська, Володимир Гончаров, Ігор Стариков, Наталія Осипенко, Віталій Ростальний, Станіслав Станкевич. Запис 1988 року. До наступної зустрічі в театрі перед мікрофоном. Українського радіо музична програма в обіймах У студії ведуча Поліна Григорьєва. Всім бажаю доброго вечора і джазу.